بسم الله الرحمن الرحيم وقفنا على اثار ابن عيسى بن مريم وروندن صله تي رشوان الله تعالی ویلوی چ والا اعمال او ال او پاغی باندی با پیغمبرانو پیسلی کولی او نیکانو خلق و علماؤ با پیسلی کولی ننندہ خبر کئی چی ده دغا انبیاو نرستو بیا منعیسا علیہ السلام لے گلی انہی موسیٰ علیہ السلام را را توراتی را را تورات کے چلولو ده پرا دیر انبیا را را را نن اللہ او وکفینا علی آثارهم مونږ راولې ګورستو دغه پیغمبرانو نه بی عیسی ابن مریم عیسی زېره مریم او تاسو ویللی چې د عیسی علی السلام کو نسبت مرتزکه کی د عیسی علی نسبت بلارل او بیا لازم ده هر پیغمبر سره رزق کی خبره چاغلا شي نو چې مخکې د الله نو نه داغي باندې بیان کړي چې دا حق او باطل نه الله پرمای انسان اسلام دا کار کړی چې د انسان اسلام مخکې تورات راغلو نو ایسان اسلام د خبره تصدیق وکوه چې دا تورات د الله تعالی حق دیں اور دیں. کتاب ده او دا الله تعالی نازل کړو بلکې کستا زیادي نو سورته ال عمران کې الله دا ویلي چې عیسی علی السلام ته د کتاب یې رحمت او د تورات او د انجیل د ټولو علم ورکړي شو او په 250 کې باندې السلام کو انجیل باندې فیصله وکړ پتوراث ماننه کوله بیا ولا رسل الله انجيل ورته او بلکې بعضه علما هدي پورې تللي دي چې عيسو انسلام ټول تورات چلو له د تاویې په څېرې کړې انه نو شو ان یې چې نو په اړه کې او په اړه کې دواسه خبرې ویل کدل تک الله وه و ما عزدا نو په اړه کې واقعيات هم مثالونه او نصيحتونه او نور قوانين چې کومه اته تورات کې نروح المعاني کی د باز علماء د خبر را نکړلې الله فرمای مصدقا تصدیق کړه دی عیسی علی السلام لمابین ادېه د اوبې کتاب چې کم د دنو وړاندېو چې هغه توراته او الله ویه اعطیناهل انجیل دی عیسی السلام ته انجیل کتاب ورکړ نو جیګم انجیل ایلسلام تورکړو پاږی زمونږ ایمان دی هغه حق کتاب دی دا وی الله دلته صفت بیانې او سو انشته سه بو سو اناجیل اربادی زاد لوقا دے زاد یوحنا دے زاد مته پینځه انجیل دی هغه سري عيسایو سلام او دور کې اځره کې سنا صد نبی اسلام صفات پکم کړي دي او بلکې د عيسو عليه السلام صحابي لکې چې هغه انجیل برنबास ته ناوي سره د عيسيانو ملایي او چکم سلور د ځانه جوړ جوړ دی نو پاوې باندې چليږي او چکم انجیل کې سنا سره حقانيت ستاد نه عليه السلام صفات مشتا ا د نور ویروستو لکې چې کوم انجیل برنबास ته ملاويږي الگ د عيسال عليه السلام او صحابي لکې نه پاره کې بيان حق خبرشتا هغه دینه منی هغه دې دارالالاو یوا تینا مل انجیل منګلی سالے سرا تو اسلام ته انجیل کتاب ورکړه نو چې الله ورکړه نو دا الله کتابه انجیل کې سو الله فیه هدن و دې انجیل کې هدایت او صحیح عقاید ترپه و نورون او پک دې واضح احکام چې پاره کې آره مثلا باندې توازن ولا پاغي ترانا ورانه اول الله فرمایدا انجیل چي و تاس تماوه چې سن پیرانبر راشد ځان نه د مخک پیغام تر تصدیق کئ نو سن چې د الله کتاب بنوي راته نه د مخک کتاب بیان نه پکې الله کو چې دا زمانہ کتاب او یا حق کتاب نو د انجیل بارکم الله و چې انجیل دا بیان کړه چې زمانہ مخک کم تورات ته نو د حق کتاب دی او دادا <مدالس> کتاب دی زکر انجیل روز پر او تورات مخ کے راگلے لے او بیا دوبارا قدی پاکوئی او حدن پدے کے ہدایتو حدن لا خودن تبعیل کی گی پدے کے لا خودن و سی اقائد و سی عامال تربتا و موعزتا او پدے کے پن او نصیحتو للمتقین دپارد پریزگاران نکه څوک دا ویل ته چیرته متکیانو د لپاره پکې پړېزګاری و نو د عامه خلکو لپاره خنوا نصيحت خو د پړېزګارانو لپاره نو دا خبره غلته ته متکین خو دا کولای لیکو د لسم کتاب نو دا مطلب نه چې څوک لسم و عليه اغه بدا یعنی چې څوک لسم ولا جوړېږي نو, نو دا کتاب درافه نو دلته کوم دک مطلب ده چې څوک متکی جوړېدل نو پدی انجیل کې دا غته فارسو ہدایت او نصیحت الله ای دا مات د لنجه مبتکیان او ته نور عام قلب پاسکانو ته نور نند ټول را پاره او بیا الله خبر کی چې ول يحکم اهل الانجیل بما انزل الله به پکار دي چې ندا یاد چاته دل تک ورسره دوی دکی کده کومه زمانہ کې الله خبره کوي د نبی صلی الله علیه وسلم او د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې انجیل منسوخ او پاغي باندې عمل نو نو دل تک یو ټکی ترجمه ورسره دا کوي الله وی ته مونږ ویلو په هغه زمانہ کې چې کوم کې انجیل نازل کړو نو هغه وخت دې ته ویلو چې ليحکم اهل الانجيل بما انزل الله فيه پرکار دچ انجیل ولکه هغه احکام ته پیصله وکی کم چې الله تعالی نازل کړی دی فيه پدې انجیل کې یو خبره راځو اخی دي باز علماء کل رانه کلکوله انجیل کې احکامونو دا خبره ما ته لګ کمزور ښکاري ځکه الله زکه وې علاوه پر کار د چې پیصله وکی په احکاماتو چې کم په انجیل کې نو کچره انجیل کې احکامات نه صرف مثالونه او نصیحتونه نخدا په بدن نه وینې چې موږ هغه ځمانه کې دې ته دا خبره کړو چې انجیل باندې پیسلي کوي انجیل ستاسو کتاب نه لاندې ما دوی د کتاب دې نه پران انجیل ولا ته مله ویل چې په دې انجیل باندې پیسلي کوي او بیا ورته الله تعالی چې کومه فرمان ندي دا الله ته کتاب پیسلنه کوي نو دا غي برکه الله دا خبره کړو چې وا من لم يحكم بما انزل الله اللوچه ابچہ چه پسلا نه دکله په هغه احکاماته چې کوم الله انجیل کې نازل کړو نو په اولایک هم الفاسقون خلق فاسقان نو فسق ازل کې ویل کیږي وتیدو ته دی وشي نو کچره نه مراد کفر ده کنا من المراد نو فسق پمانه کفر من کده انجیل <سؤال> احکاماتی مندن فو اولائی که همل پاسکون اللہ و ایده او بین پو انجیلی مند عملی تی نکو ما اللہ فرمائی فو اولائی همل پاسکون اون دک و خلق چچاتمی انجیل ور الله اللہ و ایده اللوی پاسکان خلقو پاسکان خلقو ندا اللہ کتاب دیده پاری چپا اگه بانده پیسلی ہوشی او بار بار میدت اگلی گوری دا خبران یادو سات عمل کروالی اللہ دستا سو چتے اسٹیڈانج نا کئی سوگدر نو مثلا یا مثلا بل سا کیس میں قتل او شو نو شریم مسلا دانا چتا گا وارسات وارازی کی قلبی کسانی او کوالی چلویشن وارازیشی یاولی پیسیور که یاولی سر صلحو کی مابتی کی دو خبری دی دا شریعت اوستاد که داخل که وکیلیو نیسو پیسیری و لگو لی وقتی و لگو طول عرصه دی کلیر کلو بیاند آخرت پیتی بار خلاس نی او بیاند دی ما شومانو نخلاس نی نپ دنیا که خلاس نی پ آخرت که خلاس نی ناستاد که کس نتیجه سشو سرد پیسو لگو لگو لگو لگو تاریکونو او دکو کلیانو درشوتونو نتیجه سپردو نجی سٹیڈان که کسو کلو گیدو نی داغا ور چې دا هغه ورساووري نه تباس هغه ماف کړې او هغه یې درته پاتې سو باندې سول <سؤال> هو نو بهر هند الله په حکم دې په سلنه کې يې کالهږم او دنیا او اخرت کې به نتیجم مې پريخه او کته چې ماو کته نه هغه بيان نه منيا دته سره کې نو په مسله ستا بيان انوار نه شو تا غټلې هغه دې نه ماف نو نه ماف کې او عدالت کته ماپينه لې خبره خدای دې نحلاسي ارے وایے کما شومانې په دې سټډنټ شي چې را لوي شي ما ته چې د کلی جرګې ما کړې کلی جرګه تا پنځوس زله ما چې کوم ما شومان دې دا غیبلار لګېدلې چې کله هغه ما شومان نه یې ماف کړنه دا تا ماف کته نه ماف کې شریعت ای حق ورکړي نو د الله په قانون پر سلام پکاري الله او چې سو په قانون پر سلام چې کوم الله نازل کړي د نو اولایک هم الفاسقون اللہ وہ ادھر کے خلق پاسے کام میں مختیر تورات بیان شک دے انجیل بیان شک اس اللہ فرمائی وانزلنا علیکل کتاب اے پیغمبات دے تورات او انجیل نروس تو منگتاتم کتاب در کلے دے قرآن ور کلے ترغیب ورکی قرآن ترکتا بالحق کے اپنے قرآن کی دے حق بیان دے حقیقت کتاب دے در کتاب نہ او ده قرآن نا مخی چکم کتابونو نو سنگا چه ده مخی کتابونو با بیان که چه ده کتاب حق دیں نو الله مصدکل لی ما بین ادهی من الکتاب قرآنن تصدیق که او بیانی کو ده آغا کتابونو چه کم ران ده ترشیو چه توراک دیں او دتا انگی زبور دیں او انجیل لینو قرآن داگی بیان اوکا چه ده اللہ کتابونو او حق کتابونه نو دو سے پتا شده قرآن ده دریم سپت الله ذکر کوي د قران و مهیمنا علیه او د قران چې دی د گواہی ته اونکه د علی پر نور کتابونه باندې په تورات او په زبور او په انجیل باندې نه دی په همیشه غوا د محافظ دغه قران دی منسوخ کیږي نه د اخیری شریعت ته د دین راستوب کتاب ناراض نه چې څوک نه قران لالی نو دے ورکی را لې نه دی کوي انجیل حق کتابو زبور حق کتابو تر قیمت جا کم انسان دا کتاب جا کئی نو وہ محیمنان علیه دا قرآن پا اغا کتابو بانده گواہیور کئی جا دا سابقه کتابونه نا دا اللہ کتابو ناو پحپل وقت بانده حق کتابو ناو پحپل وقت حق وقت بانده پا اغای بانده عمل پا کارو اس منزوخ شویری نو قرآن برا قیمت پورے دا بیان کے نو صلی الله و ج کله تا ته پیغمبر ادا سی کتاب دار کو نو پخ کوم بینه هم پیغمبر د دوی په مسکه فیصله نو سره پیغمبر ته نو ہدایت ساته پیغمبر خو دا ډیر منصبونه یم مجاهیدن وی پی. جہاد هم کوي او پیغمبر کاظم وی امیرالمؤمنین وی بادشاہ وی نو ده علیہ الصلوۃ والسلام منصب آ کازاوا خو نبی علیہ السلام په سلیم کونه ندیځه که الله نبی عليه السلام کا منصب قضا ورته د جج څنګه منصب دې په سلو الله فرمای په کوم بینهم وګوره دا خبر ورته کوي دانه چې د غیر په قانون باندې دانه چې د انګريس په قانون باندې د جج نشي په رائے سره بس راوونکی مشران او فیصلو کو ته حق دا او قناعت دا الله واي په کوم بینهم بما انزل الله اے پیغمبر دې مشک فیصله وکړه پہ پاغ اس سراوک چې کم الله تعالی نازل کړي نو دا وي پیغمبر اسلام دغه پیغمبر وخت اسلام تاریخ کې چې الله نازل کړي خدا ما تا ته وای پیغمبر چر د الله حکم مخالفت نه کوي دا ما تا ته وایي چې تخپل بهس نه کوي نه چې بهس بچا به کوي پاغ تا ما ته وایي الله نازل کړي یو خبره دي ځاوره بله ټیم کې سړی مجبور شي بار بار تا چې اوستایي د امريزي عدالتونو وي نو بازه تېن کې سړي مجبور شي چې بلدي راکابي متب مجبوران دي هغه جدا خبرې بیان په څلله 10 لاره او باسل پکاري چې د شریعت مطابق د شریعت په خلاف کلم شي وقتی تور ه حفاظت هغه که ته نخیر د گنجائش تا حفاظت کول شي خو نه نه چې کومه پیسې لاله هغه په شریعت او تلک پر دې حق دې پکې والی دوپاره خپل حق ورګه اغي اوقلا نو بین د قانون او شریعت معنی اوتلا الله خپل غاړه صفاق مثلا فیصله د قتل له هغه اوقلا ته کیرشي ته نکاس لګیدلې په تاره پروتو کې ستوچلم ختم شو راش وګورئ او عالم نته کوڅه معنی سره لګیدلې د دي سحکم نه نام بدل تمصله بیان نو که چاره ښکلی ورته په فیصله د هغه اوقلا نو نا بیا هغه فیصله روستو چې کجې د دا اوکنره والله ترمين بحقهم بينهم بما انزل الله بسلق و بما بين ده يهود و نسوار و بما انزل الله في اغا اخكامات و اغا انزل الله چكم الله نازل کرده ولا تتبع احواءهم او ده ده خواهشات و تابداری مطلق نظر ده غضر قتمير سرداران جو نبی علیہ السلام رالا ده يهودیان او نبی علیہ السلام ده يا رسول الله موره کم لیو خرق دا طول یهود مون پسیرا روان دا او کتزمون دا خوایش مطابق پیس علی که نو دا طول یهودیان مون سرشی و مسلمانان بش نو اللہ فرمائی ولا تتبیع احوا هم دا دا دا دا خوایش مطابق پیس علی مکو زکا دی که چه بتا راجم مسلوان دیوی مختور که و خلان که دا دی پا کتاب که پا قرآن که مسل دا الله ودکر سلی نو پکاو باننی اولا نو اللہ تیغمبر تاوی هماتاتا wala ta tabe ta bidari magawa ahwa aham de khwaisha to de che ta waligi amad al quran wa haddina ja'aka min al haqq shiragale ta e peyambar min al haqq de haqq na نو دا دالو دونکو یو مصری د اشاره کې کدی اسلام ته الله کو سلیم ورګي الله وی لكل جعلنا منكم شرعه و منهاج من برذول د هر یو ټولګي د کار منكم ا ټول پرکو يهوديانې مسلمانانې عیسایانې نو من برذول و استا سنا شرعه و منهاج شرعه یو شریعت و منهاج یو طریقو وځه الله دې يهوديان حق په خپل وخت یو طریقہ او یو شريعت ګرځولې د ایستایانو لپاره په خپل وخت یو طریقہ یو شريعت ګرځولې او اوس موجودات د مسلمانانو لپاره الله ویمو یو طریقہ یو شريعت ګرځولې نو دا ارتشه ده لپاره ګرځولې اوس د دې حکمت سره شريعتنا الله تعالی مختلف پرو نو داسې کې دی یو شريعت الله وی دا ماغو خبر ډول حکمت څه د ځان بوې کې چې الله تعالی اړ شریعت جدا نو دا هر یو قوم طبيعت جدا وي نو دا غل फरक قانون جدا پخارني دا هر یو انسان استعداد دا هر قوم استعداد او طاقت جدا وي بني اسرائيل او بني سمرا ګران ګانه حکما چلورم یې سره ماله کبلې څنګه شنه نو دا هر یو قوم استعداد او طاقت جدا جدا وي نو چې دچا طاقت کېدنه هغه باندې الله له ګران احکاماتهولو او چې کومو غستا سو په شان دي نو د پامځو څخه پځایو ته پینځه نو دین استهداق او طاقت جوړای او دریم باندې کچري او دین به مستقلی نو یو کار چې سړی مسلسل کوي هغه د طبیعت او فطرت جوړشي نو په هغه کې بیاس ازمائش ني او چې یو دین باندې مثلا يهوديان نبی له شنه دنواله بیا ابی دین پر خدل ډیر ګران کاری د دې وجه مستکانو به مونږ نه پریدو غوین چې کم زموږ بلارانه سره نو پدې کې آزمائش هم د دا الله داودین به بدلو راغل او بل خبره په اختلافی شریعتونو کې ایوب له نقطم دا او بل حکمتوم دې هغه حکمت داله چې هر دور کې عقاید خو دیدایات ساته د آدم علی السلام درو والد تر نبی اسلام ټول جنت او د جهنم مسلې د پولیسرات مسلې الله یو د الله سپات حقیقی سپات دي الله د نقصانونو نه پاک دی د جنت او د جهنم څومره مسلې او د الله تعالی د کتابونو او د صفاتو مسلې دا, دا چې کم په اغرو نه ترسه پوری داسې دي عقیدای علماء البته چې کم ډور کې کمه پټ نه د نو هغه سه الله قامت را لی لکه شعیب علیه السلام په دور کې پناه ټول کې کمې وزياته نو الله تعالی هغه سه احکامات راولګل د نور علی السلام, و و اللہ اللہ السلام نو نو نو او سلام په زمانہ کې قلکو کورونو زنان پرهوي الکان سره باندې کلی الله تعالی هغه سه احکامات راولګل د نبی اسلام په زمانہ کې ناتول کې کمې اره خبرشت نو الله تعالی تر قیامت پورې سمربونو نه جدي نو د هغه د پر هغه سه قوانین راولګل او هغه سه احکامات عددی مثال داسواله لکه یو ماشومی لاول وړکه ناغه لسړی وړی کپلی جوړیږي یا د نسوقال شین لګل وی کپلی جوړیږي او چې کله شلو فیزیش ټکالو ته کورسی کې دا هغه کپړی بیا چینج کیږي نو هغه کپړی جوړیږي د دې امت مثال په ابتدا کې داسو چې دا وړکه نو Juda احکامات رو رو رو داسې حتى ورسیدل لکه مثال کې انسان کله کده کومه ته کی دا خپلې بدليږي نه ندان کړانګي امه تم یو استعداد ته ورسې دو تر قیامت پورې الله تعالی غي ليو شګ قوانين مقرر کړو او سي بدليا بدلينا کوي ابي السلام تو ور پسي ټوټه کې د ايات ور پسي ټوټه کې الله تعالی نبی السلام له تسلي ور کوي الله وی ته خبر کېم مې پیغمبره کچري الله تعالی وو ته ویني د یو جماعت ګرځولې په توحيد باندې به ټول روانو دا ته الله څنګه څنګه نه الله تعالی په پیو دین روان کړي لیکن الله نوక్త پیغمبر ته چې نوکته بلل دا څه اختیار می ور کړم کما مجبور اول ټولې نشن چې ور الله تکویني تو روان کړي مخالفت کولی شي په سنگ څنګه روانا کړي دا مخالفت کولی شي ځمته روان کړي دا فصل برو واسي مخالفت کولی شي دا چې وګوره کې انات چې کوم الله مجبور کړی دی په حکم باندې مخالفت نشي کولی نالاوی ا په نمبر تخ په کې جماعه ډېر جن په اچ پل ځان هلاك کچره ما بوستنو الله ما بدل ټول امت په یو توحید باندې متفق کړو لیکن الله وی مجبور کړی مې نه اختیار نه ور کړلي ولي ليبلوا کن الله او چې زق از بايشه پردي او کوم نپري چلی چلی کم پدین چلے گی او نه چلیږي ولکال یبلوکم الله اذا کار میں نه دکړې د دې د پاره چې اغمائش کوم تاسو باندې تیما په احکاماتو کې عطاهم الله چې تاسو تکم درکړي پاوه کې الله آزمائش کوي چې الله آزمائش کوي تاسو باندې په احکاماتو نه نه لادیا ترغیب ورکوې فاستبکل خیران اے د امت محمد علی السلام یا ټول ته فاستبقوا الخيرات خیراتو طرف تمنډه وه خیرات نو مراد نیک اعمال دي او نیک اعمالو کې دوه قسم دي یو نیک دي یو بد ګنامو نزان مشخص او دې نیک اعمالو نو الله د قیامت مسله او پسې ذکر کوي الى الله مرجوکن نیکو تزک ماندو وه او پسې استا سو الله تعالی نو د ټول وا پسې الله تعالی ته نو په یادت به کوم به ما كنتم نو پس الله بیا بیا تاسو خبر درکې په هغه کې چې تاسو اختلاف کو مطلب دارق الله تعالی بحق دار حق دار به کی حق پرس به کی او باطل پرس به جدا کی چې کنه الله تعالی ورشه او انت آل الله بیا دې ذلالو کې سلنه کوي الله به عملي کې کی ګناګار او کافر هغه به جهنم او چې کوم حق پرست دې الله تعالی به اغ جنته وَقَفَّيْنَا اللَّهُ رَوْلِ دِلْمُنْغَى عَلَى آثَارِهِمْ وَرُسْتَ دِلِبِهَمْ نَرَانْهَا مِعِسَ بُنِ مَرْيَمْ عِيْسَى جِدَ مَرْيَمْ وَرَانْهَا علیه السلام مُسَدِّقًا تَزْدِيكَ وُلْكَ وُلْكَوْ لِمَادَ آغَسَوْ بَيْنِ عَلَيْهِ چِوْلَانْ جِدَنَوْ مِنَ التَّوْرَاتِ وآتينا والهمت توركڑے او ال انجيل انجيل كتاب فيه پڑھی انجيل کې غوغان هدايت صحیح قائد او نور او واضح احکاماتو ومثلتن دا انجيل چې تصديق کوي لِمَا دَاغَسَوْ بَيْنِ يَدِيهِ مِنَ التَّوْرَاتِ شُو دَدْنَ اللَّهَنْ <سؤال> دِي مِنَ التَّوْرَاتِ <سؤال> دَتَوْرَاتْنَا وَهُدَنَوْ هِدَایَتُ وَمَوْعِبَةً أَوْ نَسِيَتُ لِي مُتَّقِينَ دَفَرَ دَفَرَيْسْقَارَانُ اولاوِ مُوِلِو جَهْ لِنجِيلُ وَالَتَا دِئِنجِيلْ خَوَمْدَانُتَا واللہ یہ کومو پکار دے چې پیسہ لږی اہل انجیل خان دا انجیل بما فاحکامات انزل اللہ تعالی نازل کړی په دې انجیل کې ومالم یہ کومو اچ چې پیسہ لږه کړی بما فاحکامات انزل اللہ تعالی حلل کېدی فؤلاءکم ذات سن اللہ وی چیزا ما پاکنون پیس لنکی هم الفاسقون هم دیفاسقان دی وانزل اللہ بنازل کرده الیکا تاتای پیغمبران کتابا قرآن لرا بالحق چی دا حق بے او دا حق سرے وزید حق بکی بیان دی مصدکا تزدیک کئی بیان کئی لیما دا کتاب بین ایدیئی چی لیما سو باینای دے جوڑان جددنا دی منال کتابی دی او انجیل او زبور ومہمینن او دے گواد گواہی که ان کے دے علیه پا غیبان دے گواہی ورکی چی دا حق کتابونو نفع کم بینهم اے پیغمبر پیسل کوا بینهم فما بین دوئی که بی ما پا آغان کاناتوان زلاللہو چی نازل کردی دی wala tattabi ahwaahu aw ta gzarim ta wa da paisha tu debai an ma jaaka an ma jaaka cita waai an ma zaaka ma to ma لِكُلِّ إِنْجِلٍ اَللّٰهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْأُمَمَ فَارَجَعَ الْأَنَامَ غَيْرَ زَاوِلِ دِي مَن کُنْدَسْتَ سُنَے خَلْقُ شِرَاطًا يُشْرِيَتُ وَمِنْ هَاجَ أَوْ يُوَازِ هَلَامِ شِرَاعَس الْکِدُ أُبُولَ کرنی خدا الله یُتشبی بیان پسن چُبوته یولاری ودک کرانگی دِ دین اسلام دا لار شرا دا جنت لِكُلِّ اللَّهَرْ يَوْ اُمَّتَّ پَارَ جَعَلْنَا اللَّهُ يَمْغَرْزُ لِدِي مِنْكُمْ نَسْتَازَنَا شِرَاطَنِيوْ شَرِيَطُ وَمِنْ هَاجَاوْ يَوْ لَا رَوَازِحَوْ نُو شَرِيَطْ وَذِي بَائِ کِسَ پَتْوَالِنِي وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ الْكَچِرِ غُوْتِوِيَ اللَّهِ تَعْلَى لَجَعَلَكُمْ نُخ امته واحده يوم امتي يوم امته واحده امتي يوم متفق په توكيد باندې مجبوره کړي byteArray الله وي د کارمن نکړي نقطه په کیسه نه ولا کن يبلوکم لا ولا کن يبلوکم ليكيدرا طرا چې الله ازمائشو کې تاسو باندې پېنا طرحه قامت وکي تاسو مل لاوي چې تاسو څنګه درکړي نو دا ازمایش ته الله او رحم درکله جته په دې فیصله ک او کنه دا امکان دی نو فاست بکل خیرات الله الجنتو ک کل وار کو یل خیرات نیک اعمال اترتا الاله الله ته او نبل چاہتا مرجه حکم واپسستا صدا جمی اند تولو تول الله توزیه او یو باندې نو قیونب یو کوم خبرداري بدر کتاب ستا بنافع عمل كونتم فيه تختلفون چهایک اختلاف کولو نو حقدار به جداگي او باطل پرس به جداگي الله به عملي فیصله وکه یاونه ولينيا خنا خني نه کو ته متي نه رحم سکين كريم خدایانو ته رازي شل رضا نصیب وګرځي الله به زمون خوشاله رازي كريم خدای جته زمون رازي يا الله دا کوم كتاب چې تا را ميګنه دي یا <سؤال> الله ته دې پس زمونږ په سليټو یا الله پدې باندې زمونږ اعمال د مطابق یا الله زموږ وادو یا الله زمونږ هر طریقا د دې منهاج او د دې شریعت چې الله علما تاسو پرقدرت کړي او پدې باندې په سلیقه وې پیغمبر کریم خدای دا مضبوط حکم دی یا الله موږ لږ عمل وکړو یا الله تر ازيش په دې باندې عملان او یا الله تر ازيش چې زمونږ قبر کې باندې اخرت کې راځي یا الله استاد مها مکی چې زمونږ خوشاله ری محمد اخر خادم زمو کو الله علیه